Kuka rahkaat ihmiset, ja minäpä en nyt aloita suoraan musiikilla tässä näin, tai musiikilla ja musiikilla, mutta laittaa mitään biisiä soimaan. Nimittäin, minä en ole vielä kertonut teille, tuolle tullut etukäteen myöskään, tuolta voin nyt sekata tota noin, niin radiosivulta, että mikä on ohjelman aihe, arvatkaa, arvatkaa, mikä on ohjelman aihe. Siellä oli, oli, voi, se ei ole Kanada, eikä se ole myöskään Kouvola. Kouvola menee aika lähelle, sen verran mä voin tässä vaiheessa paljastaa. Kovasti miksi ihmeessä isäsi on ravasi Muuten toisiamme me suutelisimme Auringon lakkuun ajaisimme Olet kaunis ja minä voimakas Sulla on ihana varmas Haluaisin kovasti riitoa paitasi Nähdä ihanat rusketut raitasi, raitasi. <tos> Haluaisin suudella sinua kovasti Miksi ihmeessä isäsi on ravasi On kaunis kesäyö Ei haittaa meitä koulutyö Tulen aina muistamaan sun Toivottavasti säkin myös mun. Miten mitä tahansa vuokkasi pakastan mummoni lennänlosti. Taitoin sinulla sun kantasi sillain. Siväthan kyllä itsekin niin lai. Saa toisin suoni koskeuttaa vaan. Entä jos varjasi piirtää saa? Ja ohjelmaa aihetta tuossa kysyjä. Kun biisi lähti soimaan, niin ei kauaa kestänyt, kun alkoi tulla vastauksia. Hallo, mun veikkasit, että hyvinkään. Jiaakko tuli tuolla viesti, Okispessu, Hyvinkää vakina, hyvinkää vakina. Peruna vilkakenin laitto myös. Rasi kysyttää hyvinkään spessu. Anni voi kysyä hyvinkin! Nousuista meillä. Toni koos handspress, laittoi kysyksellä, minä ei. Peruna vilkkana, hyvin, hyvin, Hyvingee. taa! Venäjä spessu voisi metana, no ei. Kansasi yhtyä, mutta en viitki sitä, on ryhtyä. Mutta, mutta kun laitetaan tähän perään vielä xl niin voitte päätellä, että olemme katopaikalla, eli hyvinkään katopaikalla etsimässä ruumiin jäseniä. Raptori ja XL5, onko niitä muita? Niin, se selviää tämän lähetyksen aikana, mutta lähinnä niillä kyllä mennään. Ja pari biisiä on vähän kauempaa haettua ja, ja pari ei sitten. Jotkut herkistyy tuolla, kun lähti äksällä mitoinen ja kuivaa kyynöleet. Älä käynti siellä, yrittäkää kestää hyvinkään. Tätä on pyydetty muuta vuosikausia. Mä veikkaan, että on kyllä ollut läinä vaan hyvin hyvinkään ja nopeasti pois muuttuneet. Mutta, mutta kuitenkin tämä on sitten teille, eli meille. Hyvin vittu. En Atiikassa kiroin tässä lähetyksessä tosi paljon ja sanoin hyvinkään, sanoin tosi useesti, mutta sille ettei mahdan mitään hyvinkään, hyvinkään, hyvinkään. On, niin en aavistaa, että ja tosiaankin se on, se on lähinnä raptori, mikä tulee hyvinkään mieleen. Niin noin, noin joka toinen biisi on Raptoria ja joka toinen muuta, koska eipä niitä hirveästi sieltä tulleita ole. Paitsi että, paitsi että, kun, se, kun olemme luovia ja ettelemme. No se, se selviä. älä kysy on niin vaikea, No, no kysy, Anni saako luvan, niin Anni voi laittaa vielä sen eteen. Siellä joo, koskea poskea vastaan vaan. Viisi kostuvat jo hiestä. Todella hyvä teema. Oon asunut Hyvinkälä. Hyhyhyhyhy. Hallonmu laittoi. Ja perunan vilkanen vielä avautuu tuolla. Noin syntymäinen ihme tapahtuu. Hyvinkälä ensimmäinen rakkauteen. on aina ja ikuisesti hyvinkään. En tiedä, että xl Raptorin kotikylää, ihanan herkkä laulu pitkästä aikaa. Mikan, Mikan siellä tietenkin ääni on kuin pahdettua hin hinajaa. Varmaan pitäisi kirjoittaa hunajaa, mutta vähän voi hinata kyllä siellä ihan vapaasti. Ja muuten Misalta misal misal on tulosta taas suuslevy Ja, ja koska meikälaisilla on antipatioita hyvinkieltä kohtaan, niin voitte itse laittaa, mikä teidän mielestänne on Suomen paskin paikkakunta? Joo, eikä ei ääni riitä. Nebi pikkupäri TV:ssä ssäni niin kaikki pimeni näin vaan seinäneessäni. Niin kaksi viikkoa tui otettuani niin seinään. Mutsi tuli kysyä, etkä poltaat heinää? Vastasin rehellisesti, että en, mutta tiukkana. Että valehtelen sanoin, Nebi pistää punttiin viva. mutti sano, selvä pyy, mies vetää limoa. Tässä Nebi Gibson, se oli, taisi olla silloin joskus aikoinaan joku suosittu poppi Tähtönen. Hei, moi! Oli ihan hauskaa levy tullessaan. Ihan hyviä biisejä, Soitaan Ranen niin, 200, 420 laittu tuohon niin ei löydy Rania täältä kokoelmata Mikko ehkä tästä hyvä vaan Minun mielestäni se on kovin kovin evista Että aina kun ulen, että Devin kiinni saa Devin pakenee takaisin ison omenaak Debejä on siellä ja Debejä on täällä mutta Debi ei käy koskaan hyvinkäällä Kesto sen Hei, tämmin tarina? Hei! Hyvinkään mainittu! Hyvinkään niin mainittu! Mä en se on! Täs näin Lommat meillä menee aivan puihin Mika Ikosellahan oli se joku käsityölaista orkesteri, kunnon runkkari. Joo, niillähän oli, se taisi olla pari muutakin, tota, noin raptoria siinä. Tai ei, eihän, eihän se, jos oli pari muuta, se oli kokonaan raptori. Taisi olla joku toinen niistä, niin. No, kuitenkin. Eikö siis, mikä Ikonen, sehän oli xl vitossa niin, sieltä oli xl Vitos oli pari kolme tyyppiä, niin, niin päivä. Rautatiemuseo hyvin jota voisi olla paskimpikin paikka, jaa. Vika tulee, mieleen pesäpalloja ja iso kello. Eikse iso kello ollut joku joku siis joku pesapallon lyöjä ilmeisesti. torilla nähdään koko joku nakkunen olen, olen onneton mieskin ennen. on mutta Goula tuli helposti. No Goula no on klassikko, mutta Goula tulee helvetin hyviä pändejä kyllä. Ja verta la riimäkin riimäkin riimäkin rihmi rihmi riimäkin rihmi no, aika monet voi yhtyä tuomio tänne otetaan edet pieni sesio. Joo, ei tää nyt edelleen. Otetaan vielä yksi tuota XL5 tuohon noin. Ja siellä on vielä pari biisiä löytyy, mutta se nyt oli tuossa noin, tota noin koneella, niin laitetaan vielä Kerr-Charleen. Olen onneton mies ja itken itseni usein uneen. Voi voi. Kahko Tienen ku kuokkaan kuulema Kamaltaa. olisiko se Kankaanpää mailla sitten? Eiks, eiks hyvinkään tullut jo jo jo jokunenkin synkkä paska metallipädi. No eiks itse tullut varmaan kaikkiaan? Kulolainen, hyvinkään mainittu Justin tuli, tuli perunan vilkaiselta. Koron tuli tuohon noin. Kaunit huulet Miksi en ole koskaan käynyt Hyvinkäällä Pomma oli kysynyt? No kukaan ei ole varmaan koenut koskaan hyvinkään. On kesä ja voin huolet Tuosta tuli hollolla, on kyllä aika paska paikka. No niin, no hollolla voi olla Lahdin hyvinkään. hyvinkään. Aivan kahdestaan mahanen Karjalan miehi ja se viestin pesäpallossa kiinnostaa toi alkupuoli eli varmaan se pesä ei ei Ollaan aivan kahdesta. viestin en, en edes tiedä missä hyvinkään on Jos on pesistä niin ei etelässä Joo, Pohjois-Pohjanmaalahan se Sun ne suudelmaa Tänään joo, joo, ja jos on tuota, joku haluaa mennä piiloon, niin me painan kai hyvinkään, että ei tällä sieltä. Ja tämä on piilopaikka on kappaleen nimi XL5. Ei taivaalla pilviä tuli viesti, jos on riksun lajeta, niin siellä on mainitulla vaan prinsessa Ultimate Sexy Puma, Anita Hirronen, Ja mistä sä tuli? No, no, ne tuli, kuulkaa, tuduust. Pilopaikka Miten snikketee, eikö se ollut jostakin siellä turvistapäivässä? Oh, oh, oh, oh, oh. huu... Rautatiemusio, pesäpallo, Jussintori, kirkkoarkkitehtuuri. No sehän kaikki tunnistaa hyvinkäästä. Jos sanotaan, mainitaan kirkkoarkkitehtuuri. Heti tulee, kun kaikilla, kaikilla maailmassa tulee miele. Ei mitkään sikstuksenkaan kappalit vaan hyvinkään. Hei, kakikosivojat ympäri Suomen maan Mulla on tarina, tulkaa Tämä tarina on legenda, Raptorissa Joku voisi lulaa, ettei ole paljon kertomista Mutta kuten kuulete. kuulette Sitä riittää, kun Raptori Suomessa mainetta niittää Raptori on rapänneessä Herää Heräämme joka aamu kymmenästä varhain Kiinnitämme nahka, ja niittejä me riimejä, varastamme viittejä Oon pappi, hukkari, talpoita, kuppari, tietynkoinen frikki Tai varsin tiedä aina, että raptori on rap-bändeistä yllättävi Pienenä meitä mumot aina hakkasii Sätevät ne laukunsa pakkasit, Silloin me saisi syödä vääriä sieniä Koska näin vieläkin miehiä pieniä Ei vain samme ollut silloin Siitä jäi meille, koska salti traumoja Muutenkin olimme huonosti kuljetus Kuulimme, että ovat päivämme luetut Mutta sitten päävoiton vajatusta saimme Nämä nakaronsit päälle sieltä haimme! Suomen rapi. Työdä mustauri. Voitko sit emeetä määrä veri siis. Mikä? Oi sekä lobotomiaa. Ehkä juuri siksi olemme niin onnettomiaa. Olemme köyhiä liikumme sekin, Shaky-tillimme on vajaa kahdella sadalla. Iltaisin leikimme mut se meidän, me kava leviä. Olisin huonossa oloissa Tulimme tänne Paavalla kolossa Koti vaakana me otsis hyvinkään Mutta jos kyynä tuleemme sinne jää yeah. Raptori valkaa kaikki naiset Jos meitä ei dikkaa pahalle haiseet Raptori vetää aina pidemmän korren Joskus me nykäisemme kannan alta horren Etsy saamme paljon, mutta heikosti Joku päivä meidä käy Ennaman veikosti Pullumme paljon, sanomme vähän Mene siinä tupakalle, minä jäätään. Emme ole kännissä, emme elä huumessa, Teemme vaan lyrikat, kuumessa, kuumeessa Lemynin niin ovat meille aika vaikeita Aina ei voi hävistää ei naiketa. Oi pappi, Raptori on rap band, hey, <tosan> <tosan> Nyt vasta tuli mieleen, että kun mä rkp Spassu, niin tota, olisi pitänyt Raptori, koska toi Jufahan oli, oli RKP-nehdokkaana viime veduskuntavallissa. Ei jostain syystä päässyt. Hienoa seksikas, Hei, mä tiedän, tiedän Hyvinkään Sveitsi. Joo, tuli Isomaan Karjalan mielestä, tuli mieleen. Bob Mali laittoi, Hyvinkään niin hipteri etelä että että pelavat jopa pesäpalloa, näinpä. Missä näkyy XL5 ja Hikissä, ei missään, kyllä joo. Branssi laittoviesti, on saanut rokotuksen Hyvinkään sairaalassa. Ihan mukavia hoitajia, varmaankin nurmjärveläisiä. Tää on käynyt hyvinkäänä kaks kertaa, ei kolmatta. Siellä Ja tietenkin Tiandra on hykestä. Hei, prinsessalle. Ja viimein. Tossa oli Sveitsissä on kanssa käynyt. Rahaa on, näinpä. Ei pääse saa jatkaa. Halma laittuvista. Ollaanko kirjavan tolpan krouvissa hereillä? tuskin. Varmitte vasten vaikka. Jufo Eduskuntaa tuli. On. Eikö Jeesus ollut hyvinkäältä? Eikö Jeesus joutu helvettiin, sitten painu painui hyvinkäältä sen jälkeen. Kohti valkeata rantaan, laivaan mun laulujen, sä kuljet tieltä sitten tuli mielet, että hei Arasmiti tuon pölli, nyt tuon riffi, niinhän oli tehnyt. Te onkohan myös ATK-leiriä, kun joku oli jossakin Inti-leirillä ollut siellä hyvinkään Suveitsissä. Hyvinkään oli ilmeisesti Suomen ensimmäinen ATK-lukio. Hyvin Hyvinkää helvetti. Hyvinkään Suomen ylivoimasti kauninen paitonihelvetti. Onko kaikissa Raptorin perusrepestä sama flow äh, rytmi mikä onkaan tuossa perusrepätöksessä ennen Ei No Noin näin se suurin piirtein menee. Kerran varin mikä on sama paska, näähän se on. Onko tämä keki, Ei jo, mutta hei, hei, hei. Älä turista Ja vorsa, Hyvä! Hyvä pomma oli! vorsa, Forsa! Forsa! vorsa, Ja mistä Pääkköset tuli Turusta? Niihän mä jo sanoin jo. Mutta siis niin eikä oli, oli tota noini, Pääkköset ja sitten meni vuosi sitten tuli Raptori. Että sillä lailla oli tullut paljon, kun tuli käytettyä mielikuvitusta Teisi, jos köttesi tätä ilmanusaukseen nosta tuli vierellä lajakos vierellä olisi ihko jos ei se näyttäisi mun pikkusysterillä joo Ja Vorsa on niin kuin äh, hyvinkään minus aihe. Toi oli, toi oli hyvinkin kiteytetty Pommaliin ja Vertiolaitoin viesti Ja sitten tuli rapatti. Siis tota niin sanoin, varmaankin toi, toi tuli sen jälkeen just niin kuin sanoin, että ensin tuli pääkkös, sit sitten tuli raptori. Ja sitten tosiaan tuli rapatti. Ja menemme rapattiin pari pikkuhiljaa mainoston jälkeen. Mutta sitä menee vielä yksi raptorbiisi, Mutta mainosta. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Maku, alkuperä, intohimo. Juuri tuorella tapaa Suomen ravintola. Tsekkaa myös muut Juuri ravintola. Maritori ja Latva. Juuri, .fi. Luomuruan maku syntyy suoraan luonnosta. Luonnonmukaisuutta noudatetaan sekä raaka-ainetuotannossa että elintarvikevalmistuksessa. Luomu, siitä jää hyvä maku. Luomuu, .fi. *kanniston Kannistun leipomon Annan myymälästä. Tuoretta pullaa kaksi yhden hinnalla, kun sanot myyjälle koodin Radio Helsinki. Tarjous voimassa toukokuun loppuun asti niin kauan kuin pullia päivässä riittää.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 konepajanbruuno.fi, Aleksis Kivenkadulla. Ysin ratikalla pääset mestoille ja löydät meidät myös Fasesta sekä Instasta. Juhlat, illalliset, bileet, tastingit, lounaat, karonkat, pikkujoulut, kokoukset, catering, tapahtumat, elämykset. Kerro sinä, me kyllä toteutamme. Aku, alkuperä, Juuri tapahtumat, fi. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa juudella 98,5. Suomessa rikot poliisi, jossa toimii, tulo Aitto niemi. Tula ei ole suunkaan basissi, vaan törkeä. Käsa edustaja ja ateemattaan korkeat Tulo Tula pyrkimättä tuomeen turvaan, jotta on tulosta kiinni, niin turhaan. Jussain ajankohtainen kappale, ehkä tänäkin päivänä tuhansien sulojen maa huomistettu meikäläisen äh, äh, viikonloppukissalle. Jos Juffo kolmosella jaksella vitosen elolla oli tosi trendikkää että Juffolla taisi olla eduskuntavaalin aikaan edelleen päässä. Ei helvetti, laittaa toki. Niinpä näin. Myös pahaikaistotaisiin. Eikö eik, eik, eik rastat olisi voinut jäädä 9 kun joku, joku päästä näki tuossa noin pyörivään? Lautakasa on hyvinkään show what. Puhutaanko nyt Matti lautakasa lautakasakeitistä, mutta sehän oli Nurmijärvelä. ja keroit, sitten tuli myös tietty DJ-konnat, jopa jo, ei sitä biisin nimi parane. dj ja joopa joo, ai, ai jaha, sitä ei biisin nimi parane. Sitten oli oli joopa joo, suluisi sitten ai jaha. Ai, oliko dj Konatkin sieltä? Jutella, sanon, hey, yeah, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Näistä laittoi ihan paska teema, vittu. Näinhän se on saatana hyvinkään, vittu. Hey, yeah, hey, yeah. Tuo to, oli ihan paras teema, vittu. Ja Anni Moi laittoi, on jufolla Hyvinkään edelleen. Hyvinkää kauppakeskuksen yksi oli muuten Raptori. Ei vittu, ne on sekaiset. Tuli Allomilta viesti. Sehän on joku robotti, start superrikas super mies. Ju nykyään se jufo, näin se on. Kyllä on, on, on, on. Marks laittoi viesti, Vorsa, hyvinkään Kouvola, Exo, suora linja, parasta vain elämää. Kyllä. Rapt, Raptori olisi ollut pääsärmempi kuin Villa, Oksennus. Nyt kun taas. Jufa on törmäsin messulle kerran, yritti myydä niitä susia, sen robotiksen nokkioitaan, sai kenkää. Ilmeisesti masinat toimii nyt paremmin, Marks laittoi viesti. On jutella, sanoo, voi. Nyt kun taas, voi. Katsoa, sanoo, onko Raptori oikeasti hyvinkästä vai rajamäältä? Kyllä, se valitettavasti on hyvinkätä. Yksen jäsenistä oli samalla ala, alaluokalla kuin meikäläinen. Ja sit Jos yritin sitä Jufon joskus vähän niin kuin... Ei onnistunut. Eiks se ole Paavolasta? Joo! Paavolasta, Paavolasta, Paavolasta mä kävin. Paikallinen Kontula. Paavola Rock City tossa tuli vielä. Hyvä, hyvä. Forever. Paavola voi jumalautta, siellä ei vaan voi olla selvipäin. En oli suomi paskaa, ei oo enää. Siinkin ääni on aina muistuttanut laiminlyttöä raptori, Raptoria minusta. A! Ah! Minä muistan sinua tuosta. Minä muistan sinua tuosta. Nähtäntä, voi katsoa, Mutta tässä on siis toi äh, taikapeili. Ja tämä liittyy hyvinkään sillä tavalla, että tämä, joka teki nämä biisit. Äh, Kristian Baukonen, eli Käkkäärä, niin sehän oli tuossa. Moi, moi! Niin, sehän, tota, no, niin ä, siis, sehän oli siis tuota, tuota, tuota niin, se oli tässä rapatissa, rapatissa, rapatissa oli, sitten rupes, rupes, tota, niin, tekemään, tekemään eurohumppaa, niin se oli todella monen, monen semmoisen takana. Mä en suota vielä sitä rapattia, koska se on niin karse, niin säätetään se tuon ihan ohjelman loppupuolelle. Meillä on niin paljon työttömyyttä, että meidän tarvitse. Syyllisyyttä ja sitten jostain vähän Ihmisiä tapetaan. Menkö se piikki Itä-Maan? Valitaan tulo taas eduskuntaa taka-mentteihin. Vaihdu Ei vaihdukunta tulee tuonissa tuiteen. Arjaa vaan ne veri. Ei, pojat, asetakaa tuo luotikutseihin. Me piiämme tuo. Me piiämme tuo. Me piiämme Me tuo. Me tuo. Me piiämme Me tuo. ja Perper kysyt, kumpi on karsempi rapatti vai sigaduo kohta se selviää kohta se selviää ja Jokke, miten tämä taikapeli liittyy hyvinkään tuli tuossa noin äsken oli sinäpä se kerron on päätyökonkuora milloin pelasaan Hyvinkään tahkoa? eh eh varihan väriä käytännä aina ajankohtainen kohtana katsottava raptori sitkeet ovat perkeleesti jalat ovat älä unohda soittaa tiedä soittajia, okei ottamaan Don Bigi Leone, no, hyvinkä, se on Hyvinkäältä. Aha, mikä se on? <mukkukun> <mukkukun> Joo, on tulossa vielä sitä sikannuluaakin siltä. Me ollaan huomattavasti huonommassa asemassa kuin Etelä-Afrikan värillinen väestö. Yeah! protopersu tuli tuossa viestiä ja tota tää on omistettu sitten nykypersulle, tämä kappale nimi vaikka siis sehän oli sulla o o o o oli tavallaan ne aikansa Timo Soini niin tämä on omistettu Simu, Timo Soinelle Simu Soi, Soi Sil, Simo, Simo, Simo, Sil, Simo Soinelle koska kappalen nimi on kaunis peto pusi pusi havaromutetaan Sametti verhon lailla ilta laskeutuu. Älä ja ja erästä, erästä erästä filosofiakin täällä toivotaan kyllä. kyllä. Jo jonossa on jonossa. on aina, ohjelman loppupuolella aina, laitetaan pahimmat. Pahimmat laitetaan ohjelman loppuun. Oho, laitetaan ohjelman loppuun. Oho, alla kauniin kuoreen. viestiä. Jopa mä muistan tämän! Kyllä kun aika monta vuotta! Seksipau, seksipau, Aki torsai! Luultavasti nyt tykkäsit tästä näin, ainakin deille, mutta kyllä kyllä. Anni voi saada jopa muistaa sana tulkoon. No niin, kaikki mukaan, kaikki mukaan! no niin kyllä tää lähti. Oli moihan on puolivälissä Aristeera, sitte on tulla Arilla, Arilla, sitte on ainomainen paski. <hähä> Sä sidastaat ja aallon takaisensa otaat, kun aamu sarastaa perhojen takaa. Kuulen sateen valuvan, päälle aamukaa. taas Raptoria ja Rapetorin jälkeen yhteyttä, jota kukaan ei muista, kukaan ei takulla muista, vai ei varmaan ne, ne tota jäsenet itsekään. Ja siinä oli sitten tämä laulaja, ja meni stratovarjuksiin nimellä Miss X, jo joka jälkeen fanit niin paljon, että se ei tainu kertaakaan, että keikkaa pystyisi soittamaan, koska ennen kuin se sai keikkää sieltä, niin... Muistathan, että perfeis on hykestä kotoisin, vai onko liian hyvää musea paskallista Ei ole Palefake, kulkaa hyke. Se on, se, on, se on tuolta, tuolta, tuolta Hämeenlinnästä. Mm, mm, mm. Joo, halunkaan laittoi viesti. Kyllä Palefasi on Kysymys tulee, onko stratoverus siellä elossa? No eiköhän se ole. Mutta tolkihan ei sinä enää soitettu. Tolkien. Niisähän oli siitä tolkkeja, ainakin oli sitä vierestä, kun tosiaan alun perin siis siit siit sieltä ei nurmia Nyt tulee Tuo mä oikein kovasti Miksi ihmeessä isäsi on ravasti Muuten toisia me suutelisimme ajaisimme Ole kaunis ja minä voimakas ah Sulla on ihana varmat Haluaisin kovasti riitua paitasi Nähdä ihanat rukketut raitas raita, raita. Suudella sinua kovasti, miksi? Eikö, shori, shori, se eka, ekana oli 2010 versio, ja tämä on se, nyt se alkuperäinen. Tulen aina muittamaan toivottavasti sekin myöskin. mut. Ei miten mitä tahansa vuostasi, pakastan mummoni, lennän luostasi. Ja tietä. Tämä on Musta Joutsen, Musta Joutsen. Sillä lailla niistä pitää. Mä, mähän tota joskus kymmenen vuotta sitten tein äh, sarja, missä käytiin kymmenessä persa ka kaupungissa Suomessa. Mä olisin totta kai halunnut käydä Hyvinkäällä, mutta tuotantoryhmä oli sitä mieltä, että mennään mieluummin Riihimäelle. No sitten multa kysyttiin jossakin, jossakin haastattelussa, mikä on mun mielestä, tota, no niin jossakin tel tel telkari-haastattelussa on TV, viideuutista tai vastaavaa, että e, mikä on sun mielestä paskisuomalainen kaupunki. Mä sanoin, että sen, et yleensä ihmiset vihaista kaupunkia, mistä ne on kotoisin, mun on sanottava hyvinkään. No niin Johan siellä yksi paikallinen kilahti alkoi tulla. Et Hyvinkään on maailman paras kaupunki, ei kun Suomen paras kaupunki näin päin pois. Mä sanoin, että lyödäänkö vetoa, Et Kysytään suomalaiset, että kumpi, kumpi on parempi paikka asua Hyvinkään vai Helsingin. Ei suostunut. Sitten alkoi jossain vaiheessa sen kilahtia täysiä, täysin ja alkoi tulla kaiken maailman tuntunut, niin tappouhkauksia sun muita. Sitten mä ilmoittin, että mä, mä aletaan nää poliisille eteenpäin. Niin, että ei, älä laita poliisille tai seuraamuksia siitä. Niin. No, kyllä mä nyt oon laittanut sen jo eteenpäin, niin, niin, niin meni sen viikon verran, niin alkoi ympäri Helsingin naisten vessoilmestoa kirjoituksia, että me oon ahdistellut että, että, että, niin sammunutta naista. Sitten menee, menee viikko, niin otetaan yhteyttä sitten Radio Helsinkiin, että ole, ollaan nähty tämmöisiä kirjoituksia, että kyllähän jotain on täytynyt tapahtua, kun vessaseinässä näin lukee, niin sitten ilmoitettiin, että kulkaa ei nyt ihan vessakirjoitusten mukaan täällä tehdä mitään. No sitten menee viikko, että samasta tulee viesti, että kyllä näin on oikeastaan tapahtunut. Minä tunnen tämän henkilön, että hän, on, hän, on, hän sitä on ahdistellut. No ei reagoinu millään tavalla. Sitten tulee taas samasta sähköpostista viesti. Ei! Se oli minä! Se ahdisteli minua! Se ahdisteli minua! Vaiheessa oli, et, et, et ei ollut, kuka, ei ollut, todistaja, ei ollut yksi todistaja paikan päällä, mutta kun se oli olit niin ei ollut todistajaa. Sitten oli vähän aikaa, kun tuli viesti. Se oli ihan saatanasti porukkaa paikan päällä, kun oli tahtia, kun meikäläinen oli siinä hommissa. Et siellä on tullut noin viisi eri, erilaista todistusta. Sieltä on kysytty, että me ei, ei tiedetä siis, että se on jonkin nimimerkitetty tullut, että kuka hän on. Että, että, mitä aluksi sä et tiennyt, kenestä on kysymys. Sitten se oli sun kaveri ja sitten sä oot ite. itse. Että, mulla on ehdotettu, että mennään selvittää poliisille tämän asian. Mä olen ehdotettu ihan, ihan oikeasti, että mennään kerran koskaan missä tämä on tapahtunut ja sillä antaa asiaa, niin jostain syystä hän ei suosu tähän näin. Siis se si on jatkanut kymmenen vuotta, tota, kymmenen vuotta se hullu Hyvinkäläinen on ahdistellut mua. Imeisestä... Hyvinkäläinen, niin, vittu on sekopäitä. Kiitos kun palautit minut, pinna! Siellähän olemaan. oli, niin se, yksi, se yksähän kilahti kun se hävisi painimatsin. Se meni sen katolle apumaan porukoita. monta siellä oikein kuolikaan, muista. Vaikka siis niin, kerk, niin, mikä niitä vaivaa siellä niin. Mitäs se kumitissit? Joo kumitist, kumitist on tulossa, kumitissit tulossa Sä... nyt, nyt toi nyt saa riittää toi musta hevonen Vai mikä toi oli jotain? Musta joo <tos> ja ja Ja tuossa kysytään kävikö Ari Paskareissa ohjelmassa Hyvinkelä. No ei tullut käyttöä, mutta olisin kyllä halunnut. enkä se olisi ollut liian traakista. Mutta toi Sori Ari lähti vähän lapasista, ne uhkailut meni vaan hermo. Okei. Okay. Perusmeningiltä kuulostaa tuo näinpä. totta! Mitä? alle ball oh wow. paau pues pum pum mutta otetaan lisää Diandra tässä näin out of my head. Joo mä ilmoitin poliisille että että se tutkia että voi että ja ei tahtaa tutkia. Ehkä Sinulle hululle, joka tätä varmastihan saa kuulla tästä lähetyksestä. Terveisiä, terveisiä, haista paska! Tyyssä, tyyssä, tuossa oli jotain, no niin, oli hip hop musiikkia, kun se oli tuon kappaleen, niin mennöttäkää sitten. Tarkistaa, joo, hip hop musiikkia, se olisi ilmeisesti hip -hoppia. Ja tässä on kappaleen, jota taas taas on hyvä, hyvä. Hyvä Kiittukka pois, älä ajattele, mene armeijaan Tottele, totta vaan, vaikka tyhmät komentaa Ja kaverit vieressä katunoksentaan Yksi moka ja kaikkia rangaistaan! Sitä kai siis miksi kutsutaan? Siinä ei eikä terävää nuppia Kun suomalainen tekee se kuttutaan? Siis sehän on pohjoissa. savo Pohjois-Savossa ja Kajaanissa Tätä on niin kutu... mitä sanotaan kutsutaan, niin sanotaan niin kuttaa. Mitä ihmettä toi jo? Eikä on hyvinkään puhutaan vielä jotain... Tuntunut mene armeijaan Siis mitään murretta, paitsi silloin kun sanoit, että pitäisi sanoa, että kuka teki niin, niin siellä sanotaan ainakin joskus sanottiin, että ketä tekee niin Vaikka läpi kiven hormon, ainakin nykyistä saa Ja bussi on mustaksi sama kuin oli Lahdessa, eli linkkari Ei tarvitse johonkin se tyttää Kotiutko utkoto ja isän maan Koti, utkoto ja isän maan Siinä kolme asiaa Siinä kolme asiaa Siinä nappulaa painaa, ja silloin meistä jokainen on muuta tätä vainaa. Sitä täällä tapyörmää. Tuossa tuli viesteä, Hyvinkäähän on saatananpalvelujen syntykotoa. No niin, hän oli just nimenomaan, hän oli niitä hulluja, jotka katsotaan, niidenkin se palo tuli surmaan. Hyvinkään paras nähtävyys on taita, Raide Helsinkiin. Sehän parantaa tuhansien sulojen maa. Joo, ja tuli vielä, kyllä se oli Ismo Lanko, Ismo. Ismo ja Ismo. Ja kun Raptori jannust oli Ismon bändissä parillakin levyllä, joo, se oli tämä Ismo. Nimistä ihmistä tapp se oli sillä, sillä missä oli tota, noin kriisistä kriisiin sain biisin. se oli se irti oli, mutta siis se oli ku nimi. Raaptoren tavataan, vaan just se ihan sama, joo joo. tako purtaa joka ei sano ei ei ei ei ei ei ei ei ei ja sen jälkeen taas taas taas taas taas taas mennään taas taas taas taas taas mennään ja luvassa Sikadua, Raptoria ja Saarisen Esaa ja Ravantia Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa Radio Helsinki tai juudella 98,5 Puhelin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 Maailmaa kiertänyt Museum of Broken Relationships, nyt Helsingin kaupungin museossa. Tutustu tai jaa oma erotarinasi osoitteessa. BrokenShips.fi Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä, taajuudella 98.5. Kyllä, ja taas, ja taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas mennään! Linkkarista, linkkarista, linkkarista tuli, hei he, he. kysytään. Ei ole löydy mistään, ei löydy mistään. Kaisi pari kolme albumia, mutta ei löydy mistä, ei löydy mistään. Ei kukaan kerran rahata ra minä ra ra ra ra ra näet kirpparille. Onko ajopuuteoria soitettu jo, soitettu, en tiedä. Hei, sukelluspumpuliin tulo, Ehkä, jos ehditään... Tuosta tuli viesti, että tehtiin Hyvinkään nimissä, koska Hyvinkään on itse saatana. Soldressos Hyvinkäältä ja Kouvolalta tulitukea. Soldressos Forsalta siis. Kaikki mukaan kertset on parasta festarikesässä, joo. Tai sitten heimään kuuletteita tai, tai heimään näetteitä. Mitäs tässä lukee Perunavilkalaalle Viettä? Aluksi he, he joivat Kiljoen asunnossa ja kuuntelivat black metal-musiikkia. Tämän jälkeen seurauksessa siirtyi helluntai ylläpitämään nuorisolle sunattuun T-tupaan. Hyvinkään Paloturisurman tapahtumien kulku Wikipedia mukaan. Joo, joku toi voi ja Tässä sinulle. Niin sydän pysähtyy, äijä äimistyy Ja kaikki katsomaan kääntyy kuin ah, kuinka rytmikäästi ne liikkuvat Siitä ei riitä kertomaan kuvat Sillä ne paino voi liikkeellään uhmaa Mielen tulee tehdä kaikkea tuhmaa Kysyisinkö sä sa Sanooks mä pumpulitiisit, kumitiisit, tokaan paljon enemiä kyllä näissä on aikaa! Ei kerran käsitään. Oui, oui. oui, oui. oui, oui. on ehkä ensi viikolla, kun on loinsa tissispessu, kumitisit kappale niin uudestaan toinen, mutta ei lisää, lisää, lisää. Ja miten tämä liittyy hyvinkään? Jos sä myöhästyt, se pistää konees Turosta, Turusta, Turusta ollaan. Kyllä tiedän, Turusta ollaan. Taas saattaa käyttää tuli kysymys, ollaan nyt pahammalla vai no, Hyvinkäähän? No hyvinkään on Suomen pahamma. Tuli että... kella hyvin? Näkyyks penis? Hei, mikä toi on? Mikä toi on? H! Huh. jänis. Koska toi no niin. Robinin manageri Hannu Sormunen. Hyvinkäläinen, hyvinkäläinen, hyvinkäläinen. Oli semmasta koulussa kuin meikäläinen. Niistä pitää laatutuotantoa, laatutuotantoa ja se on ystäkin levyyhteyskin hommissa ja kaikki skeinat. Muun muassa xl se sensees aina. Hienoa niistä pitää. Merkein kaikki paska, oli Jumme mitä, se, ol, mitä me oli me tuli, niin oli ollut niin Hyvä, hyvä. Uuska nikiliikkuja, meillä on tylechaseet ja uudet nakkarotsit. Getopartereitamme, se on nykisonnavlogsit. Ja kun me tavataan, me elvistellään. parempaa päin ei oo ehkä kellään. Ostaistko auton vai ostaistko vene? Jou, sä oot kotipoika, lähes Liikumme tsaikalla, jos sä sanon bileet Me ollaan paikalla, jouhii rappa jos mä heitan viittiä Sori kolme, en uh -huh. mä taida pitiä Laita kyllä saapitsikaan mun allakkaan Ja kaita jotain pikku pikkutyttä mellakkaan Niin kotipoika, älä tule meille prataa Jos se tunnetti, Tito, etkä generaaliat Ruipa viraameta hey, hallattaa Ja tuomi asti Liikkuu tilanteet Mahan täydeltä magiaa On tarvanoppaat ja erikoit vanteen Ruipa viraa, menä. herra. Menä! Sitten tähän pitää ottaa rotaatioon. Karvan oppaa on kappaleen nimi. Ei tullut kyllä ikinä ajettua pillurallia siinä kaupungissa, ei ole missään muuallakaan, mutta sähän oli tunnettu, että tuo ja juttia harrastus siellä niin. Mutta! Kadetraadi oli hiljainen ja viilentynyt. Kadetraalin olikin alla Voika, poikaa, huttaita, puuvillainen vyö, lattialla vyö, kevyesti pukeutuneet. Tuo äskenen viisassa niin tässä ja Verperin laittoi viestin, ja DJ, DJ, DJ Virtulaittoi, että muistan ihan oikein, kyllä, si kyllä, penis mainistu si peruudavilkainen, penis, niin. penis, penis, penis, penis. Katedraalin polvikaaten alla. Joo, tuosta oli Cinellan jassa nimetroppi, kuultava Verperin, kyllä, penis nousi ylös, hyvä. Mitäs Milla Alftani ja Tr Triisab? Kyllä, hei, hyvä. Siinähän se tämä käkkärä oli, tämä Kristian Maukonen, mikä oli tehnyt niitä viisiä eri artisteille, on, tota, no, kapelle sun muille, mu, mu, mu, mu, mu, mu, niin sehän oli kanssa sinne niin. Niin se, Milla Alftan, taisi olla se sen, neukko ainakin silloin oli. Katedraali oli hyvin hiljaa. Niasa ja Geno niasa. Ja Holmikaaren alla. Nyt loopille uudestaan, uudestaan, uudestaan, jassat Joo, toi täytyy kaivaa, toi täytyy, Keskellä toi täytyy, toi täytyy, toi täytyy kaivaa, tuota noi, leikataan irti tuolta noi. Pillurallipest, puuvillainen pyö. Hyvinkäläinen poikarakkaus, Hallomaan, tämä tietää, asia on He leikkivät helmiketjuin. Helmiketjuin. sitä kieltä. Leikkivät helmiketjuin, tuli He siitä sitä mieltä, että pitää pitää paskin sanotus, Spes jossain vaiheessa. Kipuna, kiivana nää. Ja pärit saali oli viileä. Possuun punaiset. Joo, ja näin. Kaikkea tommoista. Majesteetti vuosisatujen takaa. Kohta alkoi olla Hyvä, hyvä, hyvä. Rakkaus on vuosisatujen. Eks joku toimit sukelluspumpulinkampaletta? Ma Kristian Moukonen taas mukana, oivat. Ainoa oli mukana, niin se ääneistä torsiakaan menestynyt. Taka pyörät Sladin ollen, muutenkin mä kova jätkän, tallisani myöskin päät. Varsinainen matsomies, kulmakimmat, sen kiti ja slumpakas, satulatkuntaa, joista moni näkeuntaa. unta. Lantelani nitsivyö oota, kun hän yö. Silloin lähden etsimään uutta illan ystävää. Jonka kanssa temput myöhemmin mä annan lemput. Tää on Wonka miehen pussi. venä nyt mä Josta nuo ottaa laittaa vähän sitten välitän Kun tunnetun tarinä. Näin ne ja tarviä ääneen tulee tuota jossain oikein hyvä. Kuule sitä koko kyllä! Katsen mä kasuen, elämäni elämääni elämään, mulle riittä pari kertaa paikaskin, Ja hei, mä huomasin, kun on lähetys kohta puolen pari piisin jälkeen No ah, niin, niin. on! Mitä kukaan ei ole vielä to, toivonut ta artistiin tai kappaleeseen koko panoon ihan sama... Ja mä voin sanoa, että siinä oli toinen. Toinen niistä Duon jäsenistä Oli tässä Eikö ne molemmat, molemmat molemmat oli tässä Lain rapatissa No molemmat oli rapatissa Mik, Mistä oli kysy? Mistä oli kysy? Selviä, Selviä, kohta Selviö, Kohta En ole hyvin joudun joudu vaan asumaan siellä, voi iimisparkaa. Elkkäy he, loppu kesken pumpulli takaisin. Olko kukaan hyinkä lainen teet musiikkeen sulun <tos> jälkeen. on sillä on paitsi on mian mimoa. Ja pienenä saa näin limoa. Ja sitten otetaan vielä yksi tähän näin Reaptorilta. Tosi tarttuva täytebiisi. Nää on nimittäin, että kun taas kysyttiin, onko kuka tehty hyvänä erästä musiikkia? Tosi tarttuva täytebiisi, jos tän jää sul päähän isoimaan, ota yhteys väkärysi, kai me ei sairaalaan. Rakkausjärkeä niin, onko Kuka hyvänä on musiikkia istuvan jälkeen? Tämä on tehty vuonna. Rattorihan ei aina ilmoittanut että kana 10 vuoden välein entä tota, noin ja ehkä, ehkä yhden biisin ja näin päin pois Niit, se oli sitä varmaan 2010 kun ne teki viimeksi kampakki niin silloin ne että tämän tämä levyllä tässä on ne neljä vuotta jäljellä silloin pidetään raptorispessu menee pahasti piele jos varmaan ni kersi tulee hysäryltä mieleen hyvä aika repeämässä jos se jatkuu kyllä kyllä kyllä kyllä tähän Täytepiisi, on täytepiisin uusi versio selvä ei ole 2010 ei itse Eiku. laitto ei. 2010. Mutta. Mikä, mikä itse asiassa on. Alkuperäinen täytyy pisteesti okei. Okay. 2004. Joo, sieltä no, Mutta nyt lähtee, nyt lähtee, nyt lähtee. Redneckshän oli suosittu. Ja vitsi noin sekunnin ajan, Johan. Katta sitten tärähti. Ruuska elvaa, tonaa, on rypistää. Elpee, menee biisi. Juu! Gooi, Se ajatus, se muistatko mukaan, muistaako kukaan, muistaako kukaan. kukaan? Ystä rousee mieleen ja mieleen. mun on naapuri. Se katsotaan, pitää tu. Vaihda vaikka kyllä ne on Ei muista, ei muista. Älkää muista, kun Se ajatukset Ja en mä nyt laittanut tätä tota Chikkiä soimaan, koska Chikhhän on tehnyt dierran kanssa duon, mutta antaa olla, antaa olla. Pieleen. Muorten taakse taadon vaeltaa. Muorten taakse taadon vaeltaa. Kiitos Rari. 2.85.2.16.15. Ole oli, oli hyvä. Turmaari. En halua muistaa ne koskaan. No minä olen muistut. Minä olen muistanut. Suomen forsa! Sventerillä Fotaisee ja Faneille tiedoksi, jotta tieto, tietoiselle, niin tsekätkää Paskiksen Facebook-sivulta. Jotkut on tehnyt sitten semmoisen hien, hieno-ta puukaiveruksen löytyy kuvat Paskiksen Facebook-sivulta. Mutta tämä loppu, minä kerron vielä vitsin. Hyvinkään! <tos> Mitäs tässä muuta, kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä Fotaisee oikein kunnolla? Ja nyt lähti!